Кенотафом, як колись греки. Конотоп – це ж Сумська область, зауважив хтось із членів комісії, а Маркерій Федорович не з Сумської, а з Півдня. Не Маркерій, а Марко, не Сумська і не Конотоп, а Кенотаф. Я пояснював, не пояснюючи тому пухкоплечому членові комісії, а сам дивився на сироту, якою він заспіває на мій Кенотаф. Наївність моя не мала меж. Сирота розправився зі мною за всіма правилами службійської процедурності. Він просто забув про моє існування. Ой, був та нема, та поїхав до млина. «Що в нас тут ще?» – перебирав на столі папери сирота. Тронув з тілом встановити доступ трудящих для прощання. Хто в нас за що відповідає? Напис на вінку від уряду. «Транспорт». Тепер питання про увічнення. Які в нас пропозиції?» Вони ще хочуть увічнювати. Кого і за що? Не знають навіть до пуття, як же звали небіжчика. Маркері та Маркері, а в некролог записали за паспортом Марко. Досяг, здавалося б, вершина, жити не вмів, вмерти теж не зумів. Але кому тут про це скажеш? Одразу забудуть про свою дресированість перед сиротою і накинуться на мене. Хто? Маркерій Федорович? Та як ви смієте? Хто ви такий, що бо так? А так, бачиш, сидять, мов, контужені, поки сирота черево віщає. Туга навалилася на мене тяжка, мов, могильна плита. Чого я прийшов до цих тимчасових людей? Чого сиджу серед них? Ми люди державні, самі собі не належимо, а ваш брат був державною людиною найвищого рангу. Ранги. Життя немає рангів. А людина вище держави, скільки держав було на цій землі, а брат – один. Він для мене тисячолітній, як і я. Ні, ніхто не вбивав його, то він сам себе вбив, самоусунувся, самоліквідувався, або ж просто змінив сферу перебування. Тут йому набридло. Або ми всі йому набридли, або ж він набрид усім. Він міг умерти інакше. Еупостилів у, у досвіті від інфаркту або в клініці, коли хтось ненавмисно відключив штучне серце, але Марко вибрав смерть гучну з вибухом, вогнем, нищенням мало не з анігіляцією. Удар Камаза як це банально, а може це болід, кульова блискавка, неймовірний заряд. Статичної електрики, лазер з космічної платформи, звичайні способи розслідування тут нічого не дадуть, а вони надто примітивні. Я здійсню власне розслідування, воно не записане ні в яких кодексах і статутах, не обмежене куцими параграфами і необлаганними статтями. Тисячолітнє розслідування. Гей, брате, мій брате, чи ж прийму твою душу степи, ліси і пасовиська? А чи байдуже відторгнуті, як немилосердні заводи, вбиті хімією колишні ріки і сповнені затаєного жаху атомні електростанції, що висять на сумному дереві України, мов червиві груші? «Жертва безтямної індустріалізації, ти лежиш тепер мертвою у столиці нашого народу, бо ті люди, які оточували тебе, коли спроможні ще безтямно зачинати і продовжувати собі подібних, то вже давно не здатні ховати своїх небіжчиків, а тільки вибурмочують над ними нікчемні, безсоромні й цинічні чужі слова». Брат лежав мертвий і непохований, а мені згадувався, він тільки живий». Брат тоді приїхав малою машиною. Погана прикмета, бо коли машина велика, то це, мов, грім по небу прокотиться, прогрюкотить, простугонить і щезне разом з усім своїм небесним воїнством, а тобі зостанеться земля, тиша і спокій. А з малою машиною завжди морока, приїхав доскіпуватися, як отой японці, запускають в людину з мініатюрною телекамерою забираються в найпотаємніші закутки організму і просвічують тебе зсередини, мов спелеологи печер можуть показати тобі твої нутрощі на екрані для науки і видовища може і цікаво але для тебе самого чи ще існують розумні межі за які приходити не слід а чи ми вже все потрощили в ім'я холодного абсолюту з машиною я вгадав Брат ще не встиг і привітатися, сказав, поїдемо по полях.